Від Роберц. Шантаран, розділ 5. Під заокругленим металевим склепінням вокзалу Вікторія тяглася довга плоска стрічка платформи, від якої вирушали поїзди далекого сполучення. Херовимами цих архітектурних небес були голуби, котрі пурхали з карниза на карниз у такій висоті, що розгледіти можна було тільки силуети якихось безтілесних небожителів, витканих з білого світла. Величезний вокзал славився пишнотою своїх веж і фасадів, прикрашених вигадливими візерунками, та особливою красою відзначалася його внутрішня зала, що нагадувала справжнісінький собор. Функціональність поєднувалася тут з художньою фантазією, і вічні мистецькі цінності привертали не меншу увагу, ніж минущі клопоти. Цілу годину я сидів на купі нашого багажу, що височіла на початку платформи. Заносилося вже на вечір, і на вокзалі було людно. Прабакер вже в покинув мене і зник у Юрмі. За декілька хвилин він знову повернувся. «На Бога, Прабу, посидь спокійно! Мені не можна сидіти спокійно, Ліне. Ну, то ходімо до поїзда. І туди не можна, ще не пора. А коли ж буде пора? Гадаю, незабаром. Слухай, слухай!» Прозвучало якесь оголошення. Можливо, англійською воно скидалося на сердите бурчання невчасно розбудженого пояка, та ще й спотворене було конусовидними ліками старезних гучномовців. Напружена увага, з якою прабакер слухався в те мурмотіння, змінилася виразом скрайньої муки. «Ну ж, Боліне, швидше, швидше, не можна тут розсиджуватися!» «Послухай, прабу, я ж годину сиджу тут, як статуя Будди, а зараз раптом ні з того, ні з сього треба мчати стрім голов?» «Так, баба, оближь статую, не добуде зараз, нехай пробачить мене його святість!» «Треба швидко-швидко поспішати, він іде, ми повинні бути готові, бачиш його? Він наближається!» «Хто наближається Прабакер вдивлявся в натовп на платформі. Хоч що означало те оголошення, люди миттю схопилися на ноги, кинулися до поїздів і почали пхатися туди крізь вікна і двері. З того рейваху вигулькнув чоловік, який проступав до нас із прабакером. Він був височезний, таких велетнів я ще не бачив, метрів зо два на зріст, кремезний, з довгою густою бородою, що лежала на могутніх грудях. На ньому була форма бомбейського носильника. Кашкет, сорочка і шорти з грубої тканини кольору хакі з червоними смужками. «Він!» – сказав прабакер, дивлячись на велетня із захватом і жахом. «Зараз тобі треба йти з цим чоловіком, Ліне!» Носильник звик мати справу з іноземцями, тож відразу взяв бика з роги, простягнувши до мене обидві руки. Я вирішив, що він хоче привітатися, і простягнув йому долоню, але він відштовхнув її з таким виглядом, який не залишав сумнівів, що він ставиться до подібних дурощів з величезною відразою. Взявши попід пахви, він підняв мене і поставив у бік, щоб я не плутався під ногами. Коли ти важиш 90 кілограмів, а тебе раптом без щонайменшого зусилля піднімають в повітря, це трохи бентежить, хоч заразом викликає і захват. Велет однією рукою схопив мого рюкзака, другою згріб решту пожитків, а пробакер тим часом зіжмакав у кулаку полу його сорочки і зробив з неї щось на зразок хвоста. «Хапайся, Ліне!» – велів він мені. «Тримайся за цю саму сорочку і ні за що не відпускай її. Дай мені сурову спеціальну обіцянку, що ти не відпустиш сорочку». Лице його було таке поважне і стурбоване, що мені залишалося тільки кивнути і узятися за сорочку. «Ні, Ліне, дай обіцянку словами. Скажи, я ніколи не відпущу цю сорочку. Хочеш?» «Господи, ну добре. Я не відпущу цю сорочку. Ти задоволений?» «До побачення, Ліне!» – закричав раптом прабакер і пірнув у юрму. «Тобто як? Куди ти, прабу? «Прабу! Окей, ходімо!» – озвався носильник таким голосом, наче він роздобув його у ведмедячому барлозі і довго зберігав у жерлі якоїсь іржавої старовинної гармати. Тягнучи мене на буксирі, він врізався в натовп, підіймаючи коліна і пхаючи все, що траплялося на його шляху. Люди розбігалися перед ним, як ті миші, а як хто не встигав отскочити, коліно відкидало його у бік. Лаючись на всі заставки, носильник прокладав шлях крізь натовп. Навколо стояв неймовірний галас. Я, здавалося, шкірою відчував, як вібрує повітря. Люди волали так, ніби опинилися в центрі якоїсь катастрофи, а над їхніми головами ревли щось незрозуміле гучномовці. Зусі біч лунали свистки, гудки і дзвінки. Ми зупинилися перед напхом, напханим вагоном. Двері були наглого забиті людськими ногами, торсами і головами. В подиві і чималому збентеженні я проліпився до носильника, що і далі орудував своїми невтовними колінами з таким же успіхом, як і на платформі. Наша переможна хода припинилася лише в самій середині вагона. Я вирішив, що людська маса виявилася тут дуже щільною, навіть для цього джагернаута, і ще міцніше вчепився в його сорочку. Він обернувся, і крізь ревеську юрми я раптом почув чийсь голос, що немов заклинання співуче і тоскно повторював, «Сар! Сар! Сар!» Нарешті до мене дійшло, що голос належить моєму носієві, а слово, яке він повторює з таким відчаєм – «сер». Я відразу зрозумів це, тому що до мене давно вже ніхто так не звертався. Відпустивши його сорочку, я озирнувся і побачив прабакера, що розлігся на лаві, прикипівши до неї мослимак. Він з боєм прорвався у вагон одним з перших, щоб зайняти для нас місце, і тепер боронив його всім своїм тілом. Чепившись ногами за підлокітник з боку проходу, руками він вчепився за підлокітник з протилежного боку. Люди, що напхалися в купе, чим дужч, намагалися відірвати його від сидіння. Вони тягнули і смикали його, сіпали за чуба і лупцювали по обличчю. Прабакер не міг захиститися, та коли побачив мене, на його обличчі засяяла усмішка. Я розкидав чоловіків. Прабакер спустив ноги на підлогу, і я сів поруч із ним. Відразу ж здійснилася колотнеча за третє місце, що звільнилося. Носій поклав багаж коло наших ніг. Його обличчя, чуприна і сорочка були мокрі від поту. На прощання він з глибокою пошаною кивнув пробакеру. Не менш глибоким було і презирство, з яким він глянув на мене. Потім він подався до виходу, на всі заставки лаючи кожного, хто траплявся на його шляху. «Скільки ти заплатив цьому типу?» «Сорок рупій, Ліне!» Носильник протягнув крізь натовп весь наш багаж та ще й мене на додачу за два американські долари. «Сорок рупій!» Так, Ліне, зітхнув прабакер. Я розумію, це дуже багато, але такі чудові коліна дорого коштують. Вони дуже знамениті, його коліна. На вокзалі був цілий конкурс за його коліна серед гідів. Але я переконав його допомогти нам, тому що я сказав йому, що ти... Не знаю, як це правильно буде по-англійському. Ну, що у тебе не зовсім хороша голова? Це називається розумово відсталий. Ти сказав йому, що я розумово відсталий? Ні, ні, відповів прабакер, обдумавши цей вираз. Напевно, треба перекласти це як... Дурненький. Значить, ти сказав йому, що я дурненький, і тоді він погодився перенести наші речі? Так, усміхнувся він. Але я пояснив йому, що ти не просто дурненький, а дуже дуже великий дурень. Зрозуміло. Отже він призначив по двадцять рупій за кожне коліно, і тепер у нас є хороші місця. А з тобою все гаразд? запитав я. Так, баба, декілька сенців буде у мене на тілі, але нічого не зламалося. Але якого біса ти затіяв усю цю катавасію, скажи на милість. Я дав тобі гроші на квитки. Ми могли б їхати першим або другим класом, як цивілізовані люди, а не тулитися тут. Прабакер подивився на мене з докором. Його велике світло карі очі переповнювало розчарування. Витягнувши з кишені декілька банкнотів, він вручив їх мені. Це решта за квитки. Будь-хто може купити квитки в перший клас, Ліне. Якщо ти хочеш купити квитки в перший клас, ти можеш зробити це сам. Для того, щоб купити квитки в комфортабельний порожній вагон, тобі не потрібен бомбейський гід а от щоб дістати хороші місця в звичайному вагоні, потрібен дуже чудовий бомбейський гід на зразок мене. Прабакера киша на харе. Це моя робота. Ну, зрозуміло, трохи винувато відгукнув я. Але, будь ласка, не треба більше так страждати заради хороших місць. Гаразд? Він спохмурнів, обдумуючи мої слова, аж лице його осяяла широка усмішка. Добре, але якщо не обійдешся без побоїв, висунув він свою умову трудового договору то я кричатиму дуже голосно, і ти зможеш швидко врятувати мене від сенців. Домовилися? Домовилися, зітхнув я і тієї ж миті потяг сіпнувся і почав виповзати з вокзалу. Варто було йому рушити з місця, як галас припинився і запанувала атмосфера підкресленої люб'язності і вихованості, що зберігалася до самого кінця подорожі. Чоловік, що сидів навпроти мене, випадково зачепив мене ногою і відразу ж торкнувся мого коліна і приставив кінчики пальців правої руки до своїх грудей. Цей індійський жест означає вибачення за ненавмисні дії. З такою ж пошаною увагою і турботою зверталися одне до одного всі пасажири. Зараз, після багатьох мандрівок переповненими провінційними поїздами, я розумію, для посадки на потяг було потрібно стільки ж агресивності, скільки вічливості потрібно було потім для того, щоб зробити стерпну подорож у тісноті. Необхідність – ось те, чим керуються індійці. Збагнувши це, я зрозумів ті риси тамтешнього життя, що заводили мене раніше в безвихідь. І те, чому міська влада дивиться крізь пальці на нетрища, котрі нестримно розростаються. І на велику кількість жебраків на вулицях, і на корів, що повсюдно вештуються вулицями. Зрозумів і вкрай складну бюрократичну систему і відвертий ескапізм болівудських фільмів і готовність країни, переобтяженої власними злигоднями, прийняти сотні тисяч іранських, афганських, африканських і бангладешських утікачів. Справжні лицеміри, зрозумів я, це ті, хто критикує індійські порядки, приїхавши з благополучної країни, де немає необхідності битися за місце у вагоні. У глибині душі я знав, що дід'я мав рацію, порівнюючи перенаселену Індію з Францією. Інтуїтивно я відчував, якщо поселити на такому обмеженому просторі мільярд французів, австралійців або американців, то сутичка під час посадки на потяг буде набагато жорстокіша, а під час мандрівки стосунки поміж пасажирами набагато прохолоднішими. І ця взаємнавічливість індійських селян, комівояжерів і тих, хто роз'їжджав у пошуках роботи або повертався до своїх близьких, справді полегшили цю мандрівку, хоч у вагоні було тісно і душно. Кожен сантиметр вільного простору, зокрема і великі багажні полиці над нашими головами, були зайняті людьми. Ті, що стояли у проході, по черзі звільняли один одному місця на підлозі. Ніхто не скаржився і не бурчав. Я поступився своїм місцем на чотири години літньому чоловікові з сивою чоприною. Він був в окулярах з товстими скельцями. Такі лінзи я бачив тільки в біноклях армійських розвідників. Мій вчинок обурив прабакера. Я так бився з хорошими людьми за місце для тебе, Ліне, а ти віддаєш його так запросто, ніби випльовуєш пережований паан. Але послухай, прабу, це ж старий чоловік, я не можу сидіти, коли він стоїть поряд. Цю проблему дуже легко вирішити, Ліне. Ти просто не дивися, як він стоїть поряд. Якщо він стоїть, це його справа, а твого сидячого місця це не стосується. Я так не можу, заперечив я, змонтежено сміючись. Прабакер оголосив свої претензії на весь вагон. Шість сенсів і подряпи лічив я на своєму тулубі, Ліне. Скаржився він. Задерши сорочку і майку, він продемонстрував усім велике садно. «Заради того, щоб цей старий прилаштував свою ліву сідницю на сидень, я отримав ці серйозні рани. А щоб він розмістив на лавці і свою праву сідницю, я постраждав. І з другого боку. Я весь побитий і роздряпаний заради його сідниць. Це ганьба, Ліне. От що я скажу тобі, це справжня ганьба». Він виголосив те саме на хінді, а потім ще й англійську. Всі наші попутники дивилися на мене і докірливо хитали головами. А найбільш нищівним поглядом нагородив мене старий, якому я поступився місцем. Він гнівно поглядав на мене всі чотири години, поки сидів на моєму місці. Коли поїзд прибув на його станцію, він підвівся і виголосив на мою адресу таку непристойність, що весь вагон покотився від реготу, а сусіди співчутливо поплескали мене по плечу. Поїзд їхав цілу ніч. Я перебував у самісінькій гущені народних мас – жителів провінційних міст і сіл. І за ці 14 годин у вагоні для бідних дізнався я значно більше, ніж за місяць по дорозі першим класом. Під час цієї мандрівки я нарешті повністю розібрався у всіх нюансах знаменитого індійського похитування головою. Я вже знав, якщо людина хитає головою з боку в бік, то це означає так. В поїзді ж я дізнався, що цей порух застосовується як вітання, і це відкриття виявилося надзвичайно корисним для мене. В такий спосіб віталися люди, що заходили до вагона, і неодмінно хтось так само відповідав їм. Це не могло бути знаком згоди або підтвердженням, тож я зрозумів, що це був доброзичливий сигнал, котрий означав «Я мирна людина, у мене добрі наміри. Захоплений цим чудовим жестом, я вирішив випробувати його. Поїзд зупинився на якійсь маленькій станції, і до нас приєднався новий пасажир. Коли наші очі зустрілися, я всміхнувся йому і похитав головою. Результат перевершив усі мої очікування. Людина розплилася в щонайширшій усмішці і почала так енергійно мотати головою, що я спочатку навіть злякався, чи не перестарався бува. Втім, до кінця подорожі я набув достатнього досвіду і відтворював цей порух з такою ж невимушеністю, як і всі інші. Ми зійшли з поїзда в Джалгаоні, окружному центрі з широкими вулицями, де вирувало міське життя і процвітала комерція. Була дев'ята ранку, приплив ділової активності супроводжувався великим гамором. Із залізничних платформ вивантажували всілякі матеріали – ліс, залізо, скло, пластмасу і тканини. До станції підвозили для відправки в інші міста товари місцевого виробництва – від гончарних виробів до вбрання і домотканних рядин. Шлунок мій забурчав, відчувши запах їжі, але прабакер потягнув мене на автобусний вокзал. Вокзал був великим утрамбованим майданчиком, де стояли десятки автобусів далекого сполучення. Ми з годину гасали від одного автобуса до іншого, тягаючи за собою наш важенний багаж. Я не міг прочитати таблички на хінді і маратхі, прикріплені на передніх і бічних стінках автобусів. А прабакер природно міг, але чомусь вважав за необхідне з'ясовувати у кожного водія, куди він прямує. Хіба ти не можеш просто прочитати, що написано на табличці? Не втерпів я нарешті. Звісно, можу, Ліне. На цьому автобусі написане «Аурангабад». «На тому? Аджанта! А на тому? Ну то чому ж треба питати водія, куди він їде? Як чому? – здивовано вигукнув він. – Тому що тут багато неправильних написів. Що означає неправильних?» Він поблажливо всміхнувся. «Бачиш, Ліне, декотрі водії їдуть туди, куди ніхто не хоче їхати. Це маленькі села, де мало жителів. Тому вони вивішують назви якого-небудь людного місця. Ти хочеш сказати, що водій, вивівши табличку з назвою міста, куди багато хто хоче потрапити, а насправді повезе їх зовсім в інше місце, куди нікому не треба? А вже ж? Але чому? Розумієш, коли до нього сядуть люди, які хочуть їхати в один бік, він постарається умовити їх поїхати натомість в іншу місцину. У нього такий бізнес. Це бізнес, Ліне. Це чорт знає що, а не бізнес, буркнув я. Ти повинен ставитися до них із симпатією, Ліне. Якщо вони повісять правильну табличку, ніхто не підійде до них поговорити, і їм буде нудно. Зрозуміло, – саркастично кинув я. Ми бігаємо тут від автобуса до автобуса, щоб водіям не було нудно. Я ж знав, Ліне, що ти зрозумієш. У тебе дуже добре серце в твоєму тубі. Нарешті ми вибрали потрібний автобус, водій зі своїм помічником розпитували пасажирів, куди вони їдуть, і лише після цього пропускали їх, садовлячи позаду тих, хто мандрував далі. Прохід між сидінням швидко заповнювався дітьми, домашніми тваринами і багажем, який нагромаджувався аж до стелі. Я сидів у проході і активно брав участь у повітряному транспортуванні вантажів, передаючи назад усе, що їхало далеко – від багажу до дітей. Молодий селянин, що зібрався був передати мені свої речі, завагався. Та коли я всміхнувся йому і похотав головою, він усміхнувся у відповідь і довірив мені свої лахи. Незабаром усі пасажири всміхалися мені і хитали головами, а я робив те саме аж автобус нарешті рушив з місця. Оголошення над головою водія, написане великими червоними літерами англійської маратхи, сповіщало, що в автобусі категорично забороняється перевозити більше 48 пасажирів. Але нікого, схоже, не турбувало, що в салон напхалося душ із 70, та ще й багажу було тонн дві чи три. Старий Бетфорд важко погойдувався на зношених ресорах. Його підлога, стеля і стіни загрозливо репіли і стогнали, а гальма аж вищали, коли на них натискала нога водія. Проте за містом він примудрився збільшити швидкість до 80-90 км за годину. Дорога була вузька. З одного боку вона переходила в кручу, а з другого постійно траплялися перехожі зі своєю худобою. Водій хоробро атакував кожен закрут, огинаючи його з карколомною швидкістю. Зрозуміло, нудьгувати під час такої мандрівки було ніколи, не кажучи вже про те, щоб трохи подрімати. За три години ми виїхали на гребінь гірського перевалу, за яким видніло широке плато, частина диканського плоскогір'я. Подякувавши Богу за те, що він зберіг нам життя, ми з прабакером вилізли біля якогось пошарпаного прапорця, що звисав з миршавого дерева. Місцина була глуха і занедбана, та за часину з'явився інший автобус. «Гора Каунгайн», – поцікавився водій, коли ми видерлися на підніжку. «Що це за білий?» «Мааза Митра Агей». Відповідав прабакер, марно намагаючись приховати свою гордість під удаваною байдужістю. Це мій друг. Розмова відбувалася на Маратхі, мові штату Махарадша, столицею якого є Бомбей. Я небагато зрозумів цієї розмови, але протягом наступних місяців, проведених в селі, так часто чув ті ж самі запитання і відповіді, що вивчив більшість їх на пам'ять. Що він тут робить? Він їде до мене в гості. Звідки він? З Нової Зеландії. З Нової Зеландії? Так, це в Європі, пояснив прабакер. У цій новій Зеландії багато грошей? Так, повно. Вони там купаються в золоті. Він говорить на Маратхі? Ні. А на хінді? Теж ні. Тільки англійською. Тільки англійською? Так. Чому? У нього в країні не говорять на хінді. Вони не вміють говорити на хінді? Ні. Ні на хінді, ні на Маратхі? Ні, тільки англійською. Господи, помилуй, ото вже дурні. Так. Скільки йому років? 30. А на вигляд старший. Вони всі такі на вигляд. Всі європейці на вигляд старші і сердитіші, ніж насправді. У білих завжди так. Він одружений? Ні. 30 років він одружений. Що з ним таке? Він з Європи, там одружується тільки старими. От йолопи, а вже ж. А яка у нього професія? Він учитель. Учитель це добре. У нього є батьки? Так. А де вони? На його батьківщині, у Новій Зеландії. А чому він не з ними? Він подорожує, знайомиться зі світом. Навіщо? Всі європейці так роблять. Вони трохи працюють, а потім трохи їздять. Без сім'ї, поки не постарішують. А тоді вони одружуються і стають дуже серйозними. Ото вже Бевзі. Так. Йому, напевно, самотньо без мами з татом, без дружини і дітей. Так, але європейців це не засмуче, Вони звикли бути самотніми. Він великий і сильний? Так. Дуже сильний? Так. Годуй його як слід і не забувай давати більше молока. Так. Буйволячого молока. Еге. «І дивися, щоб він не вивчив поганих слів, щоб матюків не навчився. Навколо повно засранців, які хочуть навчити його всякому лайну. Не давай йому водитися з цими вилупками. Не дам. І не дозволяй нікому обдурити його. Він на вигляд не дуже тямущий. Наглядай за ним». Нікого з пасажирів не хвилювало, що водій уже хвилин десять базікає з прабакером. Можливо, тому що вони говорили голосно, і всі в автобусі могли їх чути. Мало того, водій і дорогою намагався проінформувати всіх про незвичайного пасажира. Оглядівши на дорозі пішохода, він гудком привертав його увагу і указував йому пальцем на цю чудосію, а потім збавляв хід, щоб чоловік міг мене розгледіти і повністю задовольнити свою цікавість. Завдяки тому, що водій ділився дивовижною новиною з усіма, кого зустрічав дорогою, ми їхали години зо дві і лише надвечір опинилися на курному шляху, що провадив до села Сундер. Коли автобус поїхав собі, настала така тиша, що чутно було, як сонно шепоче легенький вітер у вухах. Упродовж останньої години ми їхали не озорою рівниною, де росла кукурудза, серед якої траплялися гаї бананових дерев. А тепер пішки просували поміж ланами проса. Те просо вигналося з людських зріст. Угорі видно було тільки вузеньку смужку неба. Тож ми йшли, не мов, якимсь зелено-жовтим лабіринтом. Мені досить довго не давало спокою якесь невиразне відчуття, що ніяк не піддавалося осмисленню. Нарешті до мене дійшло. Ніде не було видно ніяких стовпів, ні телеграфних, ні високовольтних, і навіть в долині. Праву, у вашому селі є електрика? Ні, всміхнувся він. Зовсім немає електрики? Ні, ні крапельки. Якусь мить я мовчав. Електричного освітлення немає, електричного чайника немає. Телевізора, радіо, стеросистеми теж немає, ніякої музики. А я навіть касетника собою не захопив. Як же я житиму без музики? запитав я вголос. Музики буде повно, баба. Житє радісно відгукнувся пробакер. Я співатиму і всі будуть співати, співати і співати без кінця. Ну, ти мене заспокоїв. І ти теж співатимеш. Ні, на мене, будь ласка, не розраховуй. У селі всі співають, підкреслив він раптом посерйознішовши. Вирішимо хорові проблеми, коли вони виникнуть. Нам ще далеко до села. О, зовсім майже не дуже далеко. А знаєш, тепер у нас в селі є вода. Що означає тепер є вода? Ну, тепер в селі є кран, один кран на все село. Так, і вода з нього йде цілу годину, з другої до третьої щодня. «Одну годину?» «Так, іноді вона йде півгодини, а іноді зовсім не йде. Тоді ми ліземо в колодязь, отгортаємо рязку, яка там виросла, і вода знову без проблем». «А, дивися, он мій тато!» Посеред нас на прослідку котився високий віз на двох дерев'яних колесах, якого тягнув сірокоричневий буйвіл із вигнутими рогами. Колеса були вузькі, але високі. Вони сягали мені до плечей. Махаючи ногами і покурюючи біді, на возі сидів батько прабакера. Кишан Манго Харе був менший навіть за свого сина. Його сиве волосся і вуса були дуже коротко підстрижені, а живіт круглий. На ньому був білий картуз, бавовняна сорочка і доті, звична для касти селян. Іноді це перекладається як пов'язка, але це не відповідає універсальності вбрання. Його можна обернути робочими шортами або розпустити, і тоді воно стає панталонами, що сягають аж до кісточок. У спеку воно ловить найменший подих вітру, а вночі захищає від прохолоди. Воно невибагливе і практичне. Ганді уславив його на цілий світ, коли їздив до Європи, щоб домогтися незалежності для Індії. Прабакер покинув багаж і побіг до батька. Той зістрибнув зі свого сідола, і вони обнялися. Усмішку Кишана можна було порівняти з усмішкою його сина. Вона займала все його обличчя від вуха до вуха. Немоби назавжди завмерли тієї миті, коли його охопив гуморичний реєт. Обидва харри обернулися до мене. Їхні дві усмішки були настільки разючим видовищем, що я у відповідь зміг лише безпорадно сміхнутися. «Ліне, це мій тато! Кишан Манго Харе. «Тато, це містер Лін! Я такий щасливий, такий щасливий, що ви зустрілися!» Ми потиснули одне одному руки. У старшого Харе було таке саме кругле лице і такий самий карпатий ніс. Та якщо прабакерове обличчя було щире і відкрите, то лице його батька було поорене з моршками, і коли він не всміхався, на ньому лежав глибокий сум. У ньому відчувалася гордість, а також печаль, втома і неспокій. Мені було потрібно багато часу, щоб зрозуміти, що селяни скрізь такі самогорді, сумні, зморені і заклопотані. Бо все, що в них є, це земля і збіжжя. Від життя вони не отримують нічого, крім глибокої таємничої втіхи, якою Господь наділяє все, що квітне і росте, щоб допомогти людині подолати страх перед загрозою голоду і нещастя. «Мій тато дуже успішний чоловік», – гордо заявив прабакер. Оскільки я практично не говорив на маратхі, а кишан зовсім не говорив по-англійськи, прабакеру доводилося бути перекладачем. Почувши слова свого сина, кишан підняв сорочку і, попласкавши себе по волохатому черевцю, вимовив якусь фразу. Очі його при цьому блищали, а усмішка була, на мій погляд, закличною і хтивою. Що він сказав? Він хоче, щоб ти поляскав його по животу, посміхнувся прабакер. Кишан усміхався. Ти жартуєш? Ні, ні, Ліне, він справді хоче, щоб ти пошльопав його по животу. «Ні, за що? Але він дійсно цього хоче. Скажи йому, що черевце у нього дуже чудове, але від ляскання я утримаюся». «Ну, зовсім трохи, Ліне!» «Ні», – сказав я твердо. Усмішка Кишана стала ще ширшою. Він кілька разів заклично звів брови. «Ну ж, бо Ліне його черевце не кусається». «В Індії треба іноді поступатися, щоб домогтися свого», – сказала Карла. І вона мала рацію. Я здався. Озирнувшись на пустельну дорогу, я простягнув руку і поляскав тепле волохате черевце. І тієї ж миті високі зелені стебла розсунулися, і споміж них визвернули чотири смагляві юні фізіономії. Молодики витріщилися на нас із подивом, до якого домішувалися переляк і презирство, а також захват. Я з підкресленою гідністю прибрав руки. Кишан подивився на мене, на глядачів, звів брову, і куточки його рота розтягнулися в самовдоволеній посмішці прокурора, що скінчив свою звинувачувальну промову. «Не хочеться заважати твоєму татові насолоджуватися моментом, прабу, але чи не пора нам рухатися далі?» «Чало!» – виголосив Кишан, відгадавши сенс вимовленої мною фрази. «Гайда!» Коли ми закинули навоз за свої лахи і залізли туди самі, Кишан підняв довгу бамбукову палицю з цвяхом на кінці і вдарив нею буйвола по стегнах. Скоряючись удару, буйвіл напружився і важко рушив з місця. Ми так поволі просувалися вперед, що у мене мимоволі виникло запитання, чому у віз вирішили запрягти саме цю тварину. Певне, індійські буйволи найповільніша худоба на світі, пішки я йшов би удвічі швидше. Хлопчики встигли втекти далеко вперед, щоб попередити село про наше прибуття. Просяні лани почали перемижатися кукурудзяними полями, ланами збіжжя, і на тих нивах вигулькували нові і нові обличчя, що з подивом дивилися на нас. Якби прабакер із батьком зловили ведмедя і везли його в село, дивувалися б, мабуть, менше. «Вони такі щасливі», – всміхався прабакер. «Ти перша людина із-за кордону, яка приїхала в наше село за останні 20 років. Перед тобою тут був тільки якийсь бельгієць 21 рік тому. Він був хорошим хлопцем. А ти дуже-дуже хороший хлопець, Ліне. Люди будуть тебе дуже багато любити. Ти будеш тут такий щасливий, просто не тямитимешся від щастя. От побачиш». Проте у тих, хто спостерігав за мною, вигляд був швидше стривожений, ніж щасливий. Щоб розвіяти їхні тривоги, я вирішив попрактикуватися в недавно освоєному мною мистецтві похитування головою. Всі відразу ж почали усміхатися, риготати, хитати головами і послали гінців розповісти односельцям про Мартопляса, який поволі наближається до них по дорозі. Щоб Буйволові не закортіло зупинитися на шляху, пробакарів батько раз у раз лупцював його. Палиця піднімалася і била його по спині гострим цвяхом, що видирав з неї пучки світло-брунатної шерсті. Він ніяк не реагував на ці удари і, знай собі, помало тягнув воза. А мені було дуже шкода його. З кожним ударом моє співчуття до тварини зростало. І нарешті я не витримав. «Праву, скажи батькові, щоб він перестав бити вола». «Щоб він припинив бити?» «Так, будь ласка, попроси його, щоб він не бив буйвола». «Ні, Ліне, це неможливо», – розсміявся прабакер. У цей момент палиця з цвяхом знову злетіла в повітря. «Я кажу серйозно, прабу, будь ласка, попроси його». Черговий удар змусив мене здригнутися. Прабакер неохоче передав моє прохання батькові. Кишан вислухав його і вибухнув нестримним сміхом. Проте, побачивши, що син засмучений, він засипав його запитаннями. Той пояснив ситуацію, аж врешті звернувся до мене. «Ліне, тато питає, чому ти хочеш, щоб він припинив бити буйвола? Я не хочу, щоб він завдавав йому болю Прабакер засміявся, а коли переклав мої слова батькові, той приєднався до нього. Між нападами сміху вони про щось сперечалися, після чого прабакер знову обернувся до мене. Тато питає, чи правда, що в вашій країні люди їдять корів? Так, звісно, але скільки корів ви їсте? Ну, ми не всіх їх з'їдаємо, частину експортуємо в інші країни. Скільки? Ну, скільки-скільки. Та сотні тисяч разом з вівцями мільйони, але ми намагаємося обходитися з ними гуманно і не мучимо їх дарма. «Тато думає, що не можна з'їсти таку велику тварину, не завдавши їй болю». Після цього він почав пояснювати батькові, що я за людина, і розповів йому про те, як я поступився своїм місцем в поїзді старому, як ділився з сусідами фруктами та іншою їжею, і як я постійно роздаю милостині жибрика. Почувши те, Кишан несподівано зупинив буйвола і, зіскочивши на землю, вибухнув серією якихось команд. Прабакер переклав. Тато запитав, чи веземо ми подарунки для нього і для всієї сім'ї. Я сказав йому, що ми веземо подарунки, і він хоче, щоб ми віддали йому подарунки тут і зараз. Він хоче, щоб ми розпакували свій багаж просто тут, на дорозі? Так. Він боїться, що коли ми приїдемо в Сундер, у тебе буде дуже добре серце, і ти роздаси подарунки всьому селу, а йому нічого не залишиться. Тому він хоче отримати їх зараз. Довелося так і зробити. Вже смеркало, і галявина поміж ланами аж заясніла всіма барвами, коли ми розпаковувалися там, розклавши жовті, червоні і блакитні сорочки Сарі і Лунгі. Після цього ми склали все в одну валізу разом із шматками мила, шампунями, парфумами, пахощами і масажними оливами, а також швейними голками і англійськими шпильками. Коли валіза опинилася коло Кишана, він повіз нас далі, причому бив того бідолашного буйвола ще сильніше і частіше, ніж до моєї спроби заступитися за нього. Нарешті почулися голоси жінок і дітей, сміх і збуджені крики, і зробивши останній поворот, ми виїхали на широку і єдину в селі вулицю, посипану гарно втопненим річковим піском. У бабіч тієї вулиці стояли хатини, причому жодна не стояла прямісінько навпроти іншої. То були глиняні мазанки з круглими вікнами і дугастими дверима, а стріхи в них були високі і шпичасті. Звістка про приїзд чужинця розбіглася по всіх усюдах, і до двох сотень жителів Сундера приєдналося ще кількасот з навколишніх сіл. Кишан провіз нас скрізь натовп до дверей свого дому. На обличчі його світилася така широка усмішка, що люди мимоволі всміхалися у відповідь. Спустившись із воза, ми опинилися посеред цілого моря голів. Запанувала тиша, наповнена лише подихом сотень людей. Вони були так близько, що я відчував той подих у себе на обличчі. Шістсот пар очей зачаровано дивилися на мене, всі мовчали. Прабакер, що стояв поряд зі мною, тішився популярністю, що випала його особі, але теж небезтрепоту поглядав на ту юрбу. Ви, напевно, дивуєтеся, навіщо я погукав усіх вас сюди, мовив я серйозним тоном. Проте мій жарт не і стало ще тихіше, навіть шепець тих. Що можна сказати юрбі на знайомих людей, які чекають, що ти виголосиш промову, але не можуть і слова второпати? У моєму рюкзаку зберігався подарунок від одного з новозеландських друзів – чорно-білий блазенський ковпак з трьома матеріаними рогами і дзвіночками. Друг був актором і сам виготовив цей ковпак для виступу. Перед самісіньким вилятом він подарував мені його як сувенір, що приносить успіх, і я поклав його до верхньої кишені рюкзака. Часом досягти успіху можна завдяки тому, що ти опинився в потрібному місці, в потрібний момент і зробив саме те, що потрібно було зробити. Але для цього необхідно забути свої амбіції, чистолюбні помисли і плани. Діставши ковпак, я натягнув його на голову, зав'язав повороски під бородою і розправив роги. Люди в перших рядах перелякано сахнулися. Я всміхнувся і труснув головою. Дзвіночки задзеленчали. «Поважна публіко!» – крикнув я. «Вистава розпочинається!» Ефект був блискавичний. Всі як один вибухнули реготом. Жінки, діти і чоловіки весело заврищали. Хтось боязко доторкнувся до мого плеча. Діти, що стоять поряд, почали хапати мене за руки. Услід за ними і люди почали поплескувати мене, мацати і гладити. Я зловив погляд прабакера. На обличчі його був такий гордий і радісний вираз, немов Господь почув його молитви. Давши односельчанам у волю натішитися новим атракціоном, він вирішив заявити свої права на мене і заходився відганяти найбільш настирливих глядачів. Нарешті йому вдалося звільнити прохід до батькового будинку. Коли ми увійшли до темного круглого приміщення, натовп почав розходитися. Тобі треба помитися, Ліне. Після такої довгої подорожі ти, напевно, пахнеш дуже безрадісно. Ходімо, мої сестри нагріли води в глеках. Я пройшов у слід за ним через низьку арку в маленький дворик позад хати, завішаний з трьох боків солом'яними веретами. Дворик був вимощений плоским річковим камінням. Від душового майданчика відходила акуратна канавка для води. Прабакер дав мені мильницю і маленького мідного ковша, щоб поливати себе водою. Поки він пояснював мені, як користуватися цим душем, я зняв черевики і сорочку і стягнув джинси. Ліне. прабакер одним стрибком подолав двометрову відстань, що розділяла нас, і почав прикривати мене руками, а потім побачив рушника, вхопив його і плигнув назад. З кожним стрибком перелякано скрикуючи: Ой ой. Обмотавши мене рушником, він жахом розвернувся навкруги. Ліне, що ти робиш? Ти з'їхав з глузду? Як що? Збираюся митися. Але не так же, не так. Що означає не так? «Ти вилів мені помитися і привів для цього сюди, а коли я хочу митися, ти починаєш стрибати навколо, як переляканий кролик. У чому справа?» «Але ти ж був голий, на тобі нічого не було!» «А вже ж! Я завжди так миюся!» – відповів я стомлено, дивуючись цієї незрозумілої паніки. «І всі так миються!» «Ні-ні, тільки не в Індії!» – обернувся він до мене. На обличчі його було написано «відчай». «Ти що, миєшся одягненим?» «Так, Ліне!» В Індії ніхто ніколи не роздягається, навіть щоб помитися. В Інді не можна бути голим, і тим більше зовсім без одягу. Але як же ви миєтеся у такому разі? Ми миємося в трусах. Ну так в чому ж справа? Не мені труси, як бачиш. Я скину рушника, щоб показати йому мої чорні жукейські труси. Ой-ой! ой -й -й -й! знову заволав пробакер, кидаючись за рушником і повертаючи його на місце. Оця маленька ганчірочка це не справжні труси, Ліне, це тільки спідні труси. Треба, щоб були верхні труси. Верхні труси еге ж, такі, як у мене. Він розстебнув штани і продемонстрував мені зелені труси. В Індії чоловіки завжди і у всіх ситуаціях носять під одягом верхні труси. Навіть у тих ситуаціях, коли на них надіті спідні труси, вони надівають ще й верхні, розумієш? Ні. Ось що. Ти почекай мене, а я принесу тобі верхні труси для миття. Але ні за що не знімай рушника. Будь ласка, дай мені слово. Якщо люди побачать тебе в твоїх крихітних трусах, вони просто здуріють. Почекай мене. Він зник і за декілька хвилин повернувся з двома парами червоних футбольних трусів. «Ось, Ліне», – сказав він, відбуваючи. «Сподіваюся, ти влізеш у них. Ти такий великий. Це труси товстона сатиша. Він такий товстий, що я думаю, труси тобі підійдуть. Я розповів йому історію, і тоді він дав тобі дві штуки. Я сказав йому, що в поїзді у тебе був пронос, і твої верхні труси довелося викинути. Ти сказав йому, що я обкакався в поїзді? А вже ж, Ліне, не міг же я йому сказати, що у тебе немає верхніх трусів? А, м -м, зрозуміло. Щоб він про тебе подумав? «Ну, спасибі, Прабу», – процідув я крізь зуби. «Ну що ти, Ліна, нема за що? Я твій дуже хороший друг і радий тобі допомогти. Але обіцяй мені, що ти не ходитимеш голим по Індії, тим більше без всякого одягу». «Обіцяю». «Я дуже радий, що ти обіцяєш це, адже ти теж мені хороший друг, правда? Я помиюся разом з тобою, ніби ми два брати, і покажу тобі, як це треба робити в індійському стилі». Отже, ми помилися у двох. Повторюючи всі дії вслід за прабакером, я спочатку облив себе водою з кварти. Потім намилив усе тіло, зокрема, і під трусами. Коли ми помилися і витерлися рушниками, прабакер показав мені, як надіти лунгі поверх мокрих трусів. Лунгі було великим шматком тканини на зразок індонезійського саронга, який об'язувався навколо талії і звисав до п'ят. Прикрившись таким чином, я зняв мокрі труси і надів замість них сухі. Саме так, сказав прабакер, слід приймати ванну, не ображаючи сусідських очей. Після ванни і розкішної вечері з горохової юшки, рису і коржиків ми з прабакером спостерігали, як його батьки і сестри розпаковують привезені нами подарунки. Потім ми випали чаю, і я протягом двох годин відповідав на запитання про себе, про мій дім і сім'ю. Намагався говорити правду, але, зрозуміло, не всю. Нарешті пробакер оголосив, що стомився перекладати і що мені треба дати відпочинок теж. У дворі поставили ліжко з кокосової пальми, вкрите матрацом з волокном того ж дерева. Прабакер сказав, що це ліжко його батька і що треба буде не менше двох днів, щоб зробити для нього нове. А доти Кишан спатиме на підлозі поряд з ліжком свого сина. Я спробував протестувати, проте мене ніхто і слухати не захотів. Отже, мені довелося лягти в ліжко бідного селянина, і мій перший день в індійському селі закінчився, як і почався, поступками. Прабакер сказав, що на думку його сім'ї і сусідів, я почуватимуся дуже самотньо, тож вони всі сидітимуть поряд зі мною в темноті, поки я не засну. Адже люди в моєму рідному селі, додав він, напевно вчинили б так само, якби він сам опинився там і сумував за домівкою. Правда ж? Отже всі вони, прабакер, його рідня і сусіди, зайняли біля мене кругову оборону. Я думав, що не зможу заснути в центрі загальної уваги, але вже за декілька хвилин поплив кудись у далину на хвилях їх приглушених голосів, на м'яких і ритмічних хвилях, що зливалися з бездонним морем яскравих зірок. Я вже зовсім засинав, аж відчув чуюсь руку у себе на плечі. Це про бакарів тато з доброти душевною вирішив заспокоїти мене і приспати. Я негайно прокинувся і поринув у спогади про свою дочку, про батьків і про брата, про свої злочини і про любов, яку я зрадив і назавжди втратив. Мабуть, це неможливо зрозуміти, проте аж до сьогодні я не усвідомлював всієї непоправності того, що вчинив, і безповоротності того життя, яке я втратив. Коли я брав участь у збройних пограбуваннях, всі мої думки, почуття і дії були оповиті героїновим чадом. Згодом, під час суду і трьох років ув'язнення, наркотичний дурман розвіявся. І я, здається, мусив би усвідомити, що означали ці злочини для мене, для моїх близьких і для тих, кого я грабував зі зброєю в руках. Аж ні. Я ні про що не міг думати, окрім самого покарання. Навіть після втечі, коли я ховався і рятувався від переслідування, навіть тоді у мене не було повного і остаточного розуміння всіх подій і їхніх наслідків, які поклали початок новій історії мого життя. І лише тієї першої ночі в глухому індійському селі, де наді мною сяли зорі, тільки тоді, коли груба мозоляста селянська рука заспокійливо торкнулася мого плеча, я нарешті повністю усвідомив, що я зробив і ким я став. І відчув біль, страх і гіркоту від того, що так змарнував своє життя. Моє серце розривалося від сорому і від горя. І тоді я збагнув, як багато в мені невиплаканих сліз і як мало любові. І я зрозумів, який я самотній. Я не міг, не вмів відповісти на цей дружній жест і лежав, не знаючи, що мені робити. Але душа не є продуктом культури. Душа не має національності. Вона не розрізняється ні за кольором, ні за акцентом, ні за способом життя. Вона вічна і єдина. І коли наступає момент істини і печалі, душу не можна заспокоїти. Лежачи під зоряним небом, я заплющив очі і поринув у сон. Одна з причин, чому ми так жадаємо любові і так відчайдушно шукаємо її погляду в тому, що любов єдиний лік від самоти, від сорому і печалі. Але деякі почуття так глибоко заховані в серці, що лише на самоті можна їх осягнути. І тоді відкривається тобі така правда про тебе, що жити з нею можеш, тільки відчуваючи сором а деякі речі такі сумні, що тільки твоя душа може оплакати їх. Розділ шостий. Прабакарів батько познайомив мене з усім селом, але почуватися там як удома я зміг лише завдяки його матері. Життя її огорнуло моє життя, мов дитину. Доля її, про яку я потроху дізнавався від різних людей, зілялася з багатьма життєвими історіями, у тому числі і з моєю, а її любов і бажання пізнати мою душу і полюбити мене змінили все моє життя. Рухмабаї Харре було 40 років, коли я зустрів її вперше. Вона була в розквіті сил і користувалася в селі неабиякою повагою. Коли вона стояла поруч з чоловіком, від якого була вища на дві голови, складалося враження, що Бог наділив її рисами амазонки. Її темні коси жодного разу за все її життя не підстригалися і в розпущеному вигляді спадали аж до колін. Шкіра її була смагляво-золотава, очі не мов бурштин. Білки очей завжди мали рожевий відтінок, тож здавалося, ніби вона тільки щойно плакала чи ось-ось заплаче. Усмішка її через велику щілину поміж двома передніми зубами була пустотливою, але це з гачкуватим носом мало дуже авторитетний вигляд. Прабакер успадкував одне і високе чоло, а вигнуті гриси її вилиць були мов гори, з яких уважно дивилися на світ її бурштинові очі. У рухмабаї був жвавий розум. Вона з розумінням і з глибоким співчуттям відгукувалася на чуже горе. Вона не брала участі в сварках поміж сусідами і втручалася тільки тоді, коли питала її думку. При цьому її думка була зазвичай істинною в останній інстанції. Вона будила в чоловіках захват і жадання, але її очі і манера триматися не залишали сумнівів, що кожен, хто недооцінить або образить її, пошкодує про це. Кишан обробляв землю, а рух мабаї орудувала їхньою скромною господою, підтримуючи високу репутацію сім'ї. Її видали заміж в 16 років. Коли я навчився трохи балакати їхньою мовою, вона розповіла мені, яка розчарована була, вперше побачивши свого нареченого. Це було ще до весілля, вона крадькома дивилася на нього з зафіранки. Він був низький на зріст, шкіра його була темніша, ніж у неї. Від праці під палючим сонцем вона стала темно-брунатною, мов земля, і їй це не подобалося. Його руки були грубі, мова примітивна, одяг хоч і чистий, але не показний. І при цьому він був не письменний, тоді як її тато очолював сільську раду Панчаят. А сама Рухмабаї уміла читати і писати на маратхі і на хінді. Їй здавалося, що Кишан їй не рівня і що вона ніколи не зможе його полюбити. І тоді Кишан раптом повернув голову і подивився саме туди, де вона ховалася. Він ніяк не міг бачити її, але погляд у нього був такий, ніби він дивився їй просто в очі. А потім він усміхнувся. Вона ніколи не бачила такої щирої і приязної усмішки. Вона мимоволі посміхнулася у відповідь і почулася щасливою. «Все буде добре», – підказувало їй серце. «Все буде добре». Вона зрозуміла, як зрозумів і я, вперше побачивши прабакера, що людина з такою щиросердною усмішкою ніколи не зробить іншій людині чогось недоброго. Рухмабаї відчула, що самого світла тієї усмішки вже досить, щоб збудити в ній любов до нього. Коли батько сказав, що вона заручена, Рухмабаї не стала заперечувати, а вже за два місяці після заміжжя носила під серцем їхнього першого сина – прабакера. Кишанів батько виділив молодим дві ділянки родючої землі, а її тато додав третю. Рухмабаї із самого початку узяла на себе турботу про добробут їхнього маленького сімейного підприємства. Вона вела суровий облік всіх прибутків і витрат, записуючи їх у звичайний шкільний зошит, який у міру їхнього накопичення зв'язувала і зберігала в оцинкованій скрині. Вона дуже обачно брала участь у громадських справах і ощадливо витрачала кошти, які мала, завдяки чому їхнє господарство не зазнавало великих збитків. До народження третьої дитини вони вже були найзаможнішою родиною в селі. У них було п'ять шматків землі, зайнятих товарними культурами. Три дійні буйволиці і три бугаї, дві кози, що також давали молоко, з десяток курей. На рахунку в банку лежало достатньо грошей, щоб забезпечити пристойним посагом двох дочок. Коли прабакеру виповнилося дев'ять років, його послали до Бомбея, де він поселився в нетрищах і навчився водити авто у свого дядька шофера таксі. Рухмабаї сподівалася на щасливе майбутнє для своєї родини, аж у неї стався викидень, а протягом наступного року ще два. Лікарі сказали, що її матка, напевне, постраждала при народженні третьої дитини і порадили видалити її. А Рухмабай було всього 26 років. У серці її утворилася порожнеча, там, де було місце для недоношених дітей і тих, що могли з'явитися в майбутньому. Два роки вона була невтішна. Навіть чарівна усмішка Кишана, яку він на силу вичавлював заради неї, не діяла. Вона зневірилася і обмежилася доглядом за доньками. Сміх покинув її. Печаль запанувала на покинутих полях. Душа Рухмабаї поволі вмирала. І, можливо, вона так і потонула б у тій тузі, якби не подія, що загрожувала існуванню всього села. У тій місцевості з'явилася озброєна банда, яка збирала Данину з сільських жителів. Бандити порубали на шматки чоловіка з сусіднього села і зґвалтували жінку. У селі Сундер вони також убили селянина, що чинив їм опір. Рухмабаї знала убитого. Він був двоюрідним братом Кишана, до того ж одружений з жінкою з рідного села самої Рухмабаї. На похорон прийшли всі без винятку селяни – всі чоловіки, всі жінки і всі діти. Наприкінці церемонії Рухмабаї звернулася до односельців. Коси її були розпатлені, очі світилися гнівом і рішучістю. Вона присоромила тих, хто ладен був платити бандитам, і закликала чинити опір і вбивати їх, якщо це буде потрібно для захисту свого життя і своєї землі. Селяни були вражені пристрасним поривом Рухмабаї, а войовнича промова надихнула їх. Тут таки був розроблений план дій. Бандити дізналися, що мешканці села Сундер вирішили чинити їм опір. Почалися погрози, сутички і напади на село аж стало ясно, що рішучо сутички не минути. Бандити прислали ультиматум або селяни зберуть до певного дня солідну данину, або їх чекають жахливі наслідки. Люди озброїлися серпами, сокирами, ножами і палицями. Жінок і дітей евакуювали в сусіднє село. Та чоловіки, що лишилися в селі, були охоплені страхом і невпевненістю. Дехто казав, що краще платити денену, ніж загинути. Родичі убитих соромили боягузів і підбадьорювали бійців. Прийшла звістка, що до села наближається якийсь натовп. Всі поховалися за барикадами, поспішно спорудженими поміж хатами. Вони вже готові були вступити в сутичку, аж виявилося, що до них прибуло підкріплення. Почувши про війну з бандитами, прабакер зібрав у нетрищах гурт із півдюжини родичів та друзів і вирушив разом з ними на допомогу родині. Йому було всього 15 років, а найстаршому з його друзів – 18. Але вони жили в одному з найбільш неспокійних районів Бомбея і звикли до вуличних бійок. Серед них був високий вродливий хлопець на ім'я Раджу із зачіскою, як у кінозірки. Він прихопив із собою пістолет, і та зброя відразу ж підбадьорла селян. Бандити самовпевненим і зарозумілим виглядом з'явилися в село за годину до заходу сонця. Ватажок почав погрожувати, аж із натовпу вийшов Раджу, стріляючи з пістолета. Тут таки, із-за барикад, в бандитів полетіли сокири, ножі, серпи, палиці і каміння. Раджу тим часом підійшов до Ватажка і майже впритул вистрілив у нього. Решта членів банди розбіглися, і більше селяни ніколи про них не чули. Труп Ватажка вони віднесли на поліційний пост району Джамнер де одностайно посвідчили, що на них напали бандити, які в запалі битви застрелили одного зі своїх. Ім'я Раджу жодного разу не було згадано. Перемогу над бандитами святкували два дні, після чого прабакер з друзями повернулися в свої нетрища. За рік паливода Раджу був убитий під час бійки. Ще двох спіткала та сама доля, а один хлопець з їхнього товариства закохався в актрису, убив суперника і був засуджений на тривалий термін. Коли я вивчив Маратхі настільки, щоб розуміти селян, вони розповіли мені про легендарну битву в усіх подробицях, провели місцями боїв і навіть розіграли історичні події в особах, при молоді виконавці сварилися за те, кому з них дістанеться роль Раджу. Доля його товаришів, про яку їм повідав прабакер під час своїх приїздів у село, також детально переказувалася мені як частина однієї великої саги про звитяги героїв. І у всіх розповідях неодмінно згадувалося з гордістю і любов'ю ім'я Рухмабаї Хари, чия запальна промова під час похорону дала поштовх опору. Це був перший і останній раз, коли вона взяла активну участь у суспільному житті, і односельці, захоплюючись її хоробрістю і силою духу, понад усе раділи тому, що вона, подолавши свої гори, повернулася до них і стала тією ж сильною, мудрою і життєрадісною жінкою, якою вони її завжди знали. Ніхто в цьому вбогому селі ніколи не сумнівався і не забував, що найбільша їхня цінність – це самі жителі. Все це відбулося на обличчі Рухмабаї. Коли вона замислено сиділа на самоті, її повні червоні губи були розтулені, немов хотіли поставити запитання, що не мало відповіді. Роздвоєне підборіддя випиналося вперед з викликом і рішучістю, а на лобі між бровами ніколи не зникала складка, не наче в ній зосередився весь її життєвий досвід, який говорив їй, що не буває безхмарного щастя Багатство не дістається дарма, а в житті рано чи пізно наступає період скорботи і смерті. Мої добрі стосунки з Рухмабаєв становилися першого ранку. Спалося мені на матраці з кокосового волокна дуже добре. Настільки добре, що коли Рухмабає незабаром після світанку привела в двір буйволиць для доїння, я й далі собі хрупів. Одна з корів, привернута незрозумілим дзищанням, вирішила дослідити його походження. Прокинувся я від того, що мене щось душило. І, розплющивши очі, уздрів здоровенного рожевого язика, який намагався ще раз лизнути моє обличчя. Я спирляку повалився з ліжка і відкотився убік. Рухмабай не змогла стриматися від сміху, але це був добрий сміх, щирий і доброзичливий. Вона простягнула мені руку, і я, підвівшись з її допомогою, теж засміявся. «Ай, Єн", сказала вона. «Індійський буйвіл?» Так почалося наше спілкування. Я виступав у ролі учня, що вивчає іноземну мову. Узявши слоїка, вона схилилася під величезною чорною худобиною з дугастими рогами, щоб надоїти молока. Досвідченим рухом вона спрямувала струмінь у слоїка і незабаром той наповнився молоком. Витерши вінця краєчком червоної хустки, вона простягнула його мені. Я народився і виріс в місті з трьохмільйонним населенням. Любов до великих міст допомагала мені вижити в ті довгі роки, коли я ховався. У містах мені було затишно, майже як удома. Я узяв до рук того слоїка, і в мені раптом прокинулася недовіра до села. Молоко було тепле, пахло коровою, і в ньому здавалося, мені щось плавало. Я зволікав, відчуваючи незриму присутність Луї Пастера, що зазирає через моє плече у слоїка. «Знаєте, мось є, на вашому місці я спочатку закип'ятив би його», – чувся мені його голос. Декількома великими ковтками я випив те молоко, а з ним щезли і всі мої страхи. Молоко виявилося не таким поганим, як я чекав. Воно було густе і в ньому вчувався дух свіжого сіна. Рухмабай взяла слоїка і хотіла наповнити його знову, але мої протести переконали її, що мені вже досить. Потім, як ми з прабакером умилися і почистили зуби, рухмабай посадила нас за стіл. На сніданок подавали роті, прісні коржики, що нагадують млинці, які пеклися щодня в змащеному олії казанку на відкритому вогні. Середину коржика додавали топлене масло з биволячого молока і велику ложку цукру. Коржик згортали трубочкою, яку на силу можна було обхопити долоною, і їли, запиваючи гарячим солодким чаєм з молоком. Рухмабаї прискіпливо стежила за тим, щоб ми їли, і тицяла нас пальцем під бік або ляскала по голові, коли ми хотіли зробити паузу і звести дух. Щосили працюючи щелепами, ми нишком кидали погляди на сестер прабакера, що порилася коло груби, і думали собі, що, буде оцей коржик уже буде останній. Кожен день у тому селі починався зі склянки молока. Потім було вмивання і сніданок, що складалося з роті та чаю. Після цього я зазвичай приєднувався до чоловіків, які працювали на ланах. Робочий день ділився на дві половини, приблизно по три години. У перерві між ними був обід і пообідній сон. Обід приносили в мисках із нержавіючої сталі. Найчастіше це були ті ж таки роті, приправлена спеціями юшка з чечевиці, манговий чанті і сера цибуля лаймовому соці. Пообідавши, чоловіки йшли собі шукати прохолодного куточка, де можна було б годинку подрімати. Потім робота поновлювалася з подвоєною силою, поки старший гурту надавав відбій. Всі дружним натовпом поверталися в село, дорогою перекидаючись жартами. У самому селі для чоловіків роботи було небагато. Приготуванням їжі, прибиранням, пранням та іншими господарськими справами займалися переважно жінки. Як правило, молоді, якими керували старші. Жінки працювали приблизно 4 години на день, тож у них залишалося багато часу для спілкування з дітьми. У чоловіків робочий тиждень складався з 4 робочих днів по 6 годин. Посів і збирання врожаю вимагало, звісно, додаткових зусиль, але в середньому селяни Махараштри проводили за роботу менше часу, ніж городяни. Проте життя селян було не таке легке, як здавалося на перший погляд. Дехто після роботи на громадському полі гарував удома, намагаючись виростити на кам'янистому ґрунті яку-небудь культуру на продаж, як правило, бавовну. Дощі зазвичай наступали дуже рано або надто пізно, поля затоплювало, їх нищили шкідники. Жінки не займалися нічим, крім домашніх справ, тож їхні природні таланти поступово згасали. Обдарована дитина, яка в місті могла би повною мірою виявити свої здібності, також не бачила нічого, крім свого села, річки і ланів. Попри все те, все село цілі дні співало. Якщо велика кількість доброї їжі, спів, сміх і дружні взаємини з сусідами – показники доброботи і щастя, то селяни Махараштри понад усякий сумнів перевершували в цьому сільських жителів на Заході. За всі шість місяців, що я пробув у селі, я жодного разу не бачив, щоб хтось підняв на когось руку, або навіть підвищив голос на сусіда чи приятеля. Всі односельці прабакера були здоровими і міцними людьми. До старості вони трохи повніли, але товстими назвати їх було не можна – Люди середнього віку почувалися чудово, їхні очі яскраво блищали, діти були стрункі, тямущі і веселі. А головне, селяни жили з упевненістю в завтрашньому дні, чого я не спостерігав ні в одному місці. Ця упевненість виникала, коли земля і люди, що працюють на ній з покоління за поколінням, стають одним цілим. Міста – центри постійних і незворотних змін. Символом міського життя служить торгтіння відбійного молотка, що нагадує звук, яким гримуча змія попереджає про напад. Але зміни в селі повторюються з року в рік. Те, що втрачається сьогодні, відновлюється під час річного циклу. Те, що Земля віддає цього року, вона віддаватиме і наступного. Все неминуче гине, а потім відроджується знов. І коли я прожив у селі місяців зотри, ця упевненість передалася і мені. І життя моє відтоді змінилося. Того дня, коли почався сезон мусонних дощів, я купався в річці. Темні хмари, що ось уже декілька тижнів висіли на обрії, тепер заполонили все небо. Повітря було настільки насичене вологою, що після восьми посушливих місяців це просто таки п'янило людей. «Лусала! Салагурре!» – закричали дітлахи, хапаючи мене за руки. «Ураган наближається!» – вони показували нахмари і тягнули мене у бік села. Перші краплі дощу заскочили нас в дорозі. За декілька секунд вони переросли в зливу, а за декілька хвилин це вже був водоспад. За годину вода лилася з неба суцільним потоком, таким щільним, що дихати на дворі можна було, лише затуливши рот долонями і відгородивши ними невеликий повітряний простір. Спочатку селяни танцювали і доріли під дощем. Одні взяли мило і купалися під цим небесним душем, інші попрямували в місцевий храм, щоб помолитися богові. Треті поспішали залатати діри в дахах і поглибити рівчаки біля кожної стіни. У дверях кожного будинку юрмилися люди, і кожен спалах блискавки вихоплював темрявий подив і захват на їхніх обличчях. За цим багатогодинним потопом наставало таке ж тривале затища. Час від часу вилазило сонце, і пара клубками піднімалася з нагрітої землі. Десять днів повторювалося те саме – злива і період спокою. Неначе мусони випробовували солона міцність перед рішучим штурмом. А як пішов справжній дощ, то ляв він сім днів і ночей. На сьомий день, коли цей потік трохи ущухнув, я пішов на річку попрати одяг. Хотів був узяти мило, що лежало на камені, аж раптом побачив, що камінь пішов під воду. Протягом декількох секунд вода, що оминала мої ступні, піднялася до самих колін, а потім сягнула по пояс. Я перелякано виліз на берег і побіг у село. Дорогою я двічі зупинявся, спостерігаючи, як піднімається вода. Річка вийшла з берегів і почала заливати навколишню рівнину, наближаючись до села. «Повінь! Повінь іде! закричав я на ламаному маратхі. Побачивши, що я так перелякався та не розуміючи, що ж сталося, селяни, що зібралися навколо мене, вирішили покликати прабакера, щоб з'ясувати, в чому справа. «Що з твоїм станом, Ліне? Люди дуже турбуються за нього? Річка вийшла з берегів, вона скоро затопить село!» Прабакер усміхнувся. «Ну що ти, Ліне, такого не буде! Та кажу ж я тобі, я бачив на власні очі ця чортова річка вже затопила всі береги!» Прабакер переклав мої слова односельцям, всі розвеселилися. «Чому ви смієтеся?» – закричав я, геть збитий пантелику. «Це ж не жарти!» Це ще більше розсмішило їх. Вони почали ляскати мене по плечах і гладити. Потім натовп на чолі з пробакером повів мене назад до річки. Річка тим часом вже була за кілька сот метрів від села і перетворилася на справжнісіньке море. Поки ми стояли, спостерігаючи цю картину, наш одяг промок, а річка подвоїла свій натиск і з кожною секундою захоплювала дедалі більшу територію. «Бачиш ці палички, Ліне?» – запитав прабакер поблажливо за спокійливим тоном, який страшенно мене дратував. «Це кілочки для гризповінню. Пам'ятаєш, коли їх встромлювали в землю Сатиш, Панді Нараян і Бгарат? Пам'ятаєш?» «А вже ж я пам'ятав. За декілька днів до цього потопу влаштували щось подібне до лотереї. На маленьких клаптиках паперу написали імена всіх жителів села. 120 імен і запхнули їх у великий глиняний горщик, що називався «Матка». Витягнути з горщика шість папірців з іменами тих, хто виграв, доручили маленькі дівчинці. Все село, що з цікавістю спостерігало за цією операцією, привітало щасливчиків аплодисментами. Їх було шестеро, і вони мали право забити в землю палиці завдовжки з метр. Таке ж право надали без участі в лотереї трьом найстарішим жителям села. Вони вибрали місце, і їхні молодші односельці забили ті палиці. До кожного кілочка прикріпили прапорець із ім'ям людини, що закупала його, після чого всі розійшлися по домінках. Я сидів перед деревом і складав словничок тих слів на маратхи, які щодня чув у селі. Зайнятий своєю справою, я не звернув особливої уваги на ту лотерею і не поцікавився, що вона означає. Тепер, коли ми спостерігали за водою, що підкрадалася до нас, прабакер пояснив, що кілочки – це гра, яку вони влаштовують щороку під час повені. Трьом найстаршим жителям села і шістьом щасливчикам дається шанс угадати, до якого місця цього року дістанеться вода. «Дивися он на той прапорець», – показав на кілочок, що був найближче до води. «Річка вже зовсім поряд з ним. Сьогодні вночі вона затопить його». Він переклав ці слова селянам, і вони виштовхали вперед сатиша. Кілочок належав йому, і він, похнюпавшись, збентежено посміхався під добродушливий сміх односельців. «А ось до цього прапорця вода навряд чи дійде», – провадив прабакер, показавши мені найближчий до нас кілочок. Річка ніколи так далеко не розливалася. Це прапорець старого Діпагбгая. Він думав, що потоп цього року буде дуже сильний. Селяни втратили інтерес до повені і подалися до села. Ми лишилися у двох з прабакером. Але звідки ти знаєш, що вода не дійде до цього кілочка? Ми живемо тут дуже довго, Ліне. Село Сундер стоїть на цьому місці дві тисячі років. А сусіднє село, на Тінкера, стоїть ще довше – три тисячі років. У деяких селах далеко звідси. У людей були великі нещастя в період дощів. Але не в нас, не в Сундері. Наша річка ніколи не розпливалася далі за це місце. Цього року, я думаю, вона теж не піде далі. Хоч старий діпак Бхай каже інакше. Всі знають, де річка зупиниться. Він підняв очі до неба, що поливало нас водою. Але зазвичай ми не приходимо сюди дивитися на кілочки, поки йде дощ. Я вже геть намоклі, не? Я стояв і зачаровано дивився на вировиську хмар у височині. «Ліне, а у тебе в країні люди знають, де зупиниться вода?» – запитав прабакер. Не дочекавшись відповіді, він поплескав мене по плечу і пішов додому. А я стояв собі і думав про ту річку, що тече в кожному з нас, про ту, що найглибшу істину, котра свідчить про те, ким ми є і чого можемо досягти. Все своє життя я провів, наче в облозі. Я завжди був готовий, дуже добре готовий воювати за те, що любив, і проти того, що ненавидів. І наслідок цього я сам став уособленням цієї вічної війни. Моє справжнє «я» було приховане під страхітливою машкарою. Як і в багатьох крутих хлопців, моє лице свідчило про те, що зі мною жартувати не варто. Аж усе моє життя стало цим войовничим попередженням. Але в селі та поза не мала сенсу. Місцеві жителі не розуміли її. Вони не знали інших чужинців, і їм ні з чим було порівнювати. Якщо я був похмурий або й розлючений, вони сміялися і ляскали мене по спині. Вони вважали мене гарним хлопцем і не звертали увагу на вирос мого обличчя. Я був для них людиною, яка працює пліч опліч з ними, жартує, грається з дітьми, співає і танцює разом з усіма і сміється від щирого серця. І, гадаю, я справді сміявся від щирого серця. Мені випала нагода стати людиною, якою я завжди хотів бути. Всього за три години до того, як прабакер пояснив мені суть гриз з кілочками, я дізнався від його матері, що вона скликала жінок у селі на нараду, щоб дати мені нове місцеве ім'я. Оскільки я жив у сім'ї Прабакера, то вони вирішили, що і прізвище моє має бути Харре. Кишан був батьком Прабакера, тож традиція вимагала, щоб я взяв його ім'я. А перше, основне ім'я Рухмабаї обрала для мене, гадаючи, що у мене спокійний і життєрадісний характер. Ці індійські селяни позначили своїми кілочками ті межі в моєму житті, де зупиниться річка. Вони знали це місце в мені і відзначили його прапорцем з моїм новим ім'ям. Шандарам Кишан Харре не знаю, чи розгледіли вони це ім'я в серці тієї людини, якою мене вважали, чи самі помістили його туди, мов на сінину, з якої виросте дерево втілення бажань. Це неважливо. Головне, що тієї миті, коли я стояв біля кілочків, у мені народжувалася нова людина Шантарам.